M-ați cercetat În temnița am fost și ați venit la mine Doamne, mi ta ne-ai arătat Când pe cei bolnavi i-ai vindecat Când pe cei morți i-ai inviat La taina Sfântului botez pe noi În lumina ta ne-ai îmbrăcat Eu, lumina, am venit în lume Ca tot cel ce crede în mine Să nu rămână în întuneric de aceea, pilda samariteanului minostiv, Cum să o facem neînvățat, Să-i scoatem pe cei adormiți, În păcat, prin liturgii, palastase, rugăciuni, Din iad. Am lucrat și porunca ta, Dați mai întâi milostenie, cele ce sunt în lăuntrul vostru, Și iată toate vor fi curate. Pe noi, taina milosteniei, ne a învățat, fiindcă noi, porunca ta, milă văiesc, iar nu jertvă, am ascultat. De aceea, sămânța milei, în toată vremea și în tot locul, am semănat.